Із пітьми руків життя вихопило найгірший свій козир і кинуло в гру. Що це була за гра? Хто проти кого розпочав її? Які таємні чи явні сили ховалися за постатями учасників? Чи не вперше баба Світлана всерйоз і надовго задумалася про це? Адже якщо вважати за істину, що у світі завжди триває битва добра зі злом, то нинішня ситуація уперто не вкладалася в таку схему. Скільки Лебезуника не вдивлялася у плетиво останніх подій, як не аналізувала усіх, хто вплутався й був причетним до них, добра угледіти не могла і квит. Де ж світло в цій темені? Хто ж той, що протистоїть демонській суті всього, що відбувається? І чи є він узагалі? А може, це кінець? Може, уже нема в цьому бруді жодної чистої душі? Може, це агонія? Битва зла зі злом на землі, де править рогатий? Може, Перехід між явним людським життям і пеклом уже відбувся. Тільки ніхто цього не бачить, ніхто не розуміє. Баба дивилася навкруги крізь плин часу, в надії побачити щось таке, щоб вилікувало її розтерзане серце. Та позаду себе вона бачила тільки натовп гріхів, чорні мстиві тіні. Які сунули за нею крізь роки, а попереду кодло негідників, які гарячково розгрібали непотріб історії, щоб знайти собі легку винагороду за існування в замкнутому колі зла. Брязнувши квартою об відро, Лебезуниха набрала води надпила, тоді кинула очима на вхідні двері. В щілині під ними виднівся паперовий згорток. Баба Світлана зажмурила очі, сподіваючись, що це галюцинація, навіяна вранішньою пригодою. Але коли вона розплющила повіки, білий згорточок усе ще лежав під дверима. У хатній тиші стара вразно чула моторошний гуркіт. Це котилася. Страшна лавина розв'язки Частина четверта Вважати це розкішю? Чи ні? Клавдія Огром'як знову лежала в нормальному ліжку під старенькою, але чистою ковдрою, котру дістали з якоїсь рипучою скрині. Паралізована тільки бачила, як у повітрі промайнули білі крила – вцятковані дрібними квіточками і відразу відчула себе комфортно. Все було, як і колись. Якщо, звісно, не враховувати поправок на старість та на параліч. Якщо не враховувати геш, хитрунка доля щось переробляла в її теперішньому житті. Тобто, даруйте в цьому її нинішньому існуванні щось Коїлося. Неможливе ставало дійсністю. У цій виставі змінювався не лише антураж, а й актори. І вона, Клава, теж відчувала, що попри свій фатум, ще теж відіграє якусь відведену її роль. «А чому мене не відвезли в тюрму? А варто?» Баба Клава відразу відчула дивну метаморфозу. Її голос уже не гримів з тома відлуннями, як там, у порожній кімнаті. Бо в цьому новому помешканні були предмети. Прості, але міцні меблі. Відчувався до життя. Десь гавкали собаки. скрипіла під ногами дерев'яна підлога. Навколо поралися живі істоти. Справді живі, прості й спокійні. Вони наводили лад у кімнаті. У цьому теж була різниця, велика різниця. Варто, відповіла стара, котру враз покинули тривоги й сумніви. Я вбила людину, фотографа, поляка, войцеха Юстисяка. Ви? Ну, я ж не завжди була паралізована, ж? Чи ви думаєте, що баба Клава такою народилася? Хто зна, хто зна. Від вас можна чекати всякого. Ну, ось, наприклад, хто б міг подумати, що ви втечете з дому? Клавдія Огром'як посміхнулася самими кутиками уст. Їй захотілося побачити зараз обличчя Макса, Марини. Ха! Мабуть, біснувати зараз клене на всі боки, подумала стара. А Марині моє зникнення до лампочки. Так вже вона вдалася. А цікаво, чи здогадалася сексотка Ема